Pytanje svetog evanđelja po Marku i Luki. Lestoricu poče i mislu skazivati šta će se dogoditi. Evo idemo gore u Jerusalim i sin čovječi biće predan prvo sveštenicima i književnicima i osudit će ga na smrt i predat će ga ne zna i narugat mu se i šibat ga i pljuvaće ga i ubiće ga, i treći dan vaskrsnuće. I dođoše pred njega Jakov i Jovan, sinovi zavedejevi govoreći, učitelju, hoćemo da nam učini što ćemo te moliti. Onim reče, šta hoćete da vam učini? A on im rekoše, Daj nam da sjednemo, jedan s desne strane tebi, a drugi sa lijeve u slavi tvojoj. A Isus im reče, ne znate šta ištete, možete li piti čašu koju ja pijem, ili krstiti se krštenje kojim se ja krstim. Oni mu rekoše, možemo. A Isus im reče, čašu dakle koju ja pijem ćete, i spičetem i kštenjem kojim se ja krstim krstićete se ali da sednete s desne strane meni i sljebenije moje da dam nebo će se dati kojima je pripremljeno i čuvši to poče se desetica srditi na Jakova i Jovana. Ajesus dozvavši kreci. Znate da oni koji se smatraju vladarima naroda, gospodarima i velikashinjkovi vladaju nad njima. Ali među vama da ne bude tako. Nego koji ko hoće da bude među vama veliki, neka vam služi.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 I ušavši u kuću farisejevoj, sjede za trpezom. i gle žena u gradu koja vješe grešnica, doznaši da Isus za trpezom u kući farisejevoj, donese miris u sudu od avalastra i stavi pozadi kod nogu njegovih i plakaše i stade kvasiti noge njegove suzama.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 Imam ti nešto kazati, a on reče, učitelju kaži, a Isus reče, dvoje sabe jako dužni, jednome poveriocu, jedan bješe dužan, pjestotina dinađa, a drugi pedeset, a kad oni ne ima doše da mu vrate, pokloni obojici, kaži, Који ће га од њих двојце већма љубити? А Симон одговарајући рече «Мислим онај ко ме више поклони». А он му рече «Право си судио». И окренувши се жени, рече «Симоно, видиш ли ову жену? Уђо ти у кућу, ни воде ми на ноге ниси дао». A ona mi suzamaobli noge i ko som glave s moje obri sa. Celiva mi nisi da on, a ona od kakođe ne presta ceivavatimi nogem. Ujem nisi pomazal glavu mojum, a onam hije som pomaza mi nom. Zato ti kažem oraštaju joj seggresi m nogi. Jede je veliku ljubav imala, a kome se malo oprašta, malu ljubav man, a njoj reče, opraštaju ti se gdje si, i stadoše u sebi govoriti oni, što sjeđahu s njim za trpezom, ko je ovaj što i grijeke oprašta, a ženi reče, Vjera tvoja spasla te je, idi u miru. bogoslov na ovom gradu i novom na narodu kad ima crkvu kad ima ovakvu divnu službu kad ima čistu vjeru koju možemo čisto dosužimo da I imamo ovako veliku mogućnost da u našem gradu na ovako udoban način slušamo riječi gospodnju. Zaista ovaj grad, ne samo ovaj grad, ali mi smo njegovi žitelji pa ćemo se zadržati u njemu, iako ova svjetlost nebeska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 Svako ono vrijeme gdje se ne propovjeda sve to jevanđelje, smatra se teškim vremenom. I po učenju naše crkve, takva vremena su vremena gnjeva gospodnjega. Jer tamo gdje nema sve te riječi gospodnje, tamo je glad nastupila. I to strašna glad, neuporedivo veća i teža,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 crkvu njegovu bez obzira što je oko nas dobrim djelom i u nama još uvijek nevolja i problem i bolaz ipak imajući crkvu braćo i sestre mi imamo bogatstvo imamo mogućnost da živimo u izobilju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 ovna, fina, bragodatna svetlosst. Evo izgliva se kroz našu crkvu i kroz riječii sia očevo, a Boga naše i spasa naše. I čuvmo u prvom svetom jevanžeju alio je izobil na trpe zabrać sest to je to je moraaz života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 Da slušamo od onih koji su u grijesima začeti. Prvi kontakt začeće i grije. Odmak varnica i odmak bolest ulazi u čovjeka. U grijesima zače me, mati moja, kaže Duh Sveti, odnosno Davi Duhom Svetim naučenje. Pa ko će onda nama da otkriva tajnu crkve, braće i svesti? Ko će da nas poučavao? мако син Божий поставвший човiek ради нас люди oтворює своя божананска уста i почва да наговори людським гласом открвачи нам тайне до та сакрвена не само людидима него и ангге i в danашним Еванevangelелу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 Mnogo važno je da znamo, jer ponavljamo i podvlačimo. Ako ne budemo od crkvi učili od gospoda, nama će crkva ostati tajna, nerješena. I nećemo se radovati. Nećemo koristiti one darove koje nam ona donosi i daje. Nećemo se radovati nedjeljnom danu, nećemo se ni danas radovati, braće i sestre. Onom radošću,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 Ako je demon stomako ugađanja nekoga za posil, on razmišlja kako će da izađe i da jede. I našto će prvo da navali. I tako, ako neko zlopamkli, on sad razmišlja onome na koga je usmjerena stra zlopamćenje i gnjeva. I tako dalje, i tako dalje. A gospod želi da mi kao što strastven čovek razmišlja o predmetu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 Radi koga Gospod polažuje svoj život? I Is, iskupljujući nas time, otkup za mnoge. Vidite, braće i sese, kad se čovek uvali u problem, u veliki dug, pa neko dođe, pa mu isplati taj dug, to postaje naš dobročinitelj. Posebno ako je porodica ugrožena,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 To ekonomije i oni koji su preuzeli te funkcije, oni su preuzeli i odgovornost, ne samo pred ljudima ovog vremena, nego i pred predsima i pred potomcima i pred svecima koji su ovu zemlju plaćali krvlju, braći i sestra, i znojem i mučeničkom smrću onaj koji nas je iskupio od smrti, grijeha i zla demonskog, to je Gospod naš Isus Hristos. I to je svakog od nas. U svetoj tajni kreštenja ta sila iskupljenja zakvasila nas je. Tvoja duša je od trenutka kreštenja i duša i tijelo isplaćena Икупljen kрвlju, smrčju i vaskrrseje. Господda Jesusa Христа. mote zamisliti Сami Богу, sin Boži umiraje za nas i vas skrava radi nas i daje nam живот. Odkupijo nas se je, bracu Jesu. osvobodio nas je, dakle nemam duga, da nemaš duka. Sve je rрешенo, Da, sve je rješeno, ali baš sve, braće i sestre, potpuno bez duga, bez obaveza. Ali ostala je sloboda. Ostala je sloboda da postaneš skot. Ostala je sloboda da budeš neblagodarno. Ostala je sloboda da ga se odrekneš.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 a grijeh posledice demonske sive, intervencije. Zato je mnogo važno, braće i sestre, uz Božju pomoć, ali i uz lični trud, da nađemo onaj živac, blagodatni živac srca. Jer naše srce su umrtljene. Potrebno je naći taj živac onako da nas zaboli, što bi reklo. A taj Bog...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 Nema riječi Božije, samo prač i škrgut zuba je vječna, neizreciva i neopisiva muka. E od takvih muka Gospod je došao da nas spasava, broći i svesi. I samo On, to dobro zapamtite i cijenite, samo On ima život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 može da iskupnjuje živote svih onih koji povjeruju, koji priđu i koji prime taj život u crkvi kroz sve te tajne, kroz kreštenje obavezno, miropomazanje i kroz svetu tajnu tijela i krvi, kroz sveto pričašće. Mi danas ovdje sabrani. Što smo mi došli ovdje? Zato što smo povjerovali I došli smo da primimo taj život, braće i sestre. U svetom putilu nalazi se život Božiji. Prinjet, sve ta mi prinosimo Bogu krv njegovoga sina, predobrase se, njima ulazimo u crku, kako nas je poučio aposlo Pavle u poslanici. Mi ulazimo u crku ne noseći svoju krv, nego krv sina očevog. Mi zato tako smelo ulazimo u oktar, unosimo tu krv, taj život, i sa njim i ulazimo, sa njimi i izlazimo, sa strahom Božim vjerom i ljubavlju, pristupite pozivati crkve svoju djecu i hrani ih tim životom, časnim i presvetim tijelom i krvlju, gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista,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 I demon, satana koji nas je dojuče ugnjetavao, vati nas za kosu, za glavu i zakucava tamođe on oće, vodi tamođe on oće, da radimo što on oće, da čitamo što on oće, da mislimo što on hoće da mislimo, da želimo što on želi da želimo, ne može više da priđe. Zašto? Osjeća život u nama. I jasnu granicu, gospod mu kaže...